Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa, wa na'udhu nasta nasta billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudzil falaha dia lah Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhan alladin amanat takul Allah hak tuqatih warahat mutan illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasat takul Rabbakum aladhi khalakum min nafs waahidau khalqa minha zaujah wa bitha minhuma rijal kathiru wa nisa'at takul Allah aladhi tsaalun bihi wal arham Inna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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله كيف حالكم alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah فkita berharap ikhwan di rumah dan akhwat yang menarakan acara ini semoga juga dalam keadaan sehat wal afiah baik ikhwani wa akhwati azakumullah bisunnah kita lanjutkan al hari ini insyaallah kita akan lanjutkan Ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir pelajaran ya, kawan? Ad sepuluh. ke berapa, ikhwan? Ad-darsul ashir 10, ke-10. Ashara 10, al-ashir yang ke 10. anda <tuh>. perhatikan di sini ada <tuh>. nas hiwar yang cukup panjang, <tuh>. dialog yang cukup panjang <tuh>. antara Hamid dengan Muhammad Hamid. Antara Hamid dengan Muhammad Saya minta antum uh, Perhatikan dengan sesama Dan sama-sama kita uh, Dengarkan baik-baik Nas dialog berikut ini Istami'u Jai'idhan Unzuru ilal kitab Wastami'u Jai'idhan Unzuru ilal kitab Wastami'u Jai'idhan Lihat ke bukunya Wastami'u Jai'idhan Dan dengarkan dengan baik Ad-Darsul Aashir Al-Hewar Huna Ya Ikhwan Yaduru Baina Hamid Wa Muhammad Dialognya disini terjadi antara siapa ya Ikhwan? Baina Hamid Wa Muhammad Hamid yakul Man Anta Man Anta Ana Talibun Biljami'ah Ana Talibun bil jami'ati Anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Sebenarnya ikhwan ketika Antem berbicara seperti ini maka huruf terakhir tidak dibaca sebenarnya. Jadi kalau Antem baca a anta talibun jadid Jawabannya naam ana talibun jadi, tapi kita beri harokat agar dari sekarang kita berlatih untuk mengetahui bagaimana harokat huruf terakhirnya. Nafm al taalibun jadi Mengapa di sini jadidun ya kawan? Mengapa di sini dolumatein? Marfouh. Jadidun dun. Kerana sifat. Ustaz. Ah, sifat dari? Dari taalibun. Dari taalibun. Jadi itu sifat daripada ada talibun, talibun marfu'un antum melihat tanda harokat mm -hmm. banyak domatain maka jadidun juga dalnya huruf terakhirnya Berharokat domatain na'am ana talibun jadidun min aina anta min aina anta ana min al-hindi ana min al-hindi masmuka masmuka اسمي محمد، اسمي محمدون. ومن هذا الفتى الذي معك؟ ومن هذا الفت الذي معك؟ هو زميري، هو زميري. أهو أيضا من الهندي؟ أهو أيضا من الهندي؟ لا huwa min al-yabani la huwa min al-yabani masmuhu masmuhu antum lihat mim dengan sin langsung alifnya tidak dibaca masmuhu apa sebabnya ikhwan kenapa sini tidak dibaca hamzatul wasl ada nah, sini hamzatul wasl dia tidak dibaca ketika diletakkan di tengah masmuhu ismuhu hamzatu ismuhu hamzatu ما لغتك يا محمد؟ ما لغتك يا محمد؟ لغة الأردية لغة الأردية لغة الأردية. أهي لغة سهلة؟ أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. نعم هي لغة سهلة. Wa hamzatu ma lughatuhu. Wa hamzatu ma lughatuhu. Untuk memberi harakat bagi yang kesulitan membacanya. Lughatuhu al-yabaniyatu. Lughatuhun yabaniyatu. Wahiyya lughatun sa'batun. Wahiyya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu. Aina abuka ya Muhammadu. أبي في الكويت أبي في الكويت هو طبيب شهير هو طبيب شهير وأين أمك وأين أمك هي أيضا في الكويت مع أبي هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك هي مدرسة هناك أذهبت إلى الكويت يا محمد. أذهبت إلى الكويت يا محمد. نعم ذهبت. نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ وزميلك أين أبوه؟ أبوه في أبوه في الياباني. أبوه في الياباني هو تاجر كبير هو. تاجر كبير ألك أخ يا محمد أفوا ألك أخ يا محمد ألك أخ يا محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهي معي هنا في المدينة المنورة نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهي معي هنا في المدينة المنورة. ولأخت واحدة ولأخت واحدة اسمها زينب اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس زوجها مهندس, مهندس Antum balik yang punya cetakan baru A'indaka sayyaratun ya akhi A'indaka sayyaratun ya akhi La ma'indi sayyaratun Indi darrajatun. La ma'indi sayyaratun Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun Hamzatu indahu sayyaratun Nah, An-Nas Tawil jidat Antum lihat disini Dialognya cukup panjang Nah, di ceritaan terbaru ini sampai Lebih daripada dua halaman Antum di situ disitu lama? Uh, dua, lama dua halaman lalu. juga Alhamdulillah Dua halaman setengah masyaAllah. Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Laisat soab Insya Allah Anda lihat Kosa katanya bukan Kosa katanya yang baru disini Antum lihat Alhamdulillah Bala Hampir seluruh daripada Kosa katanya adalah Kosa kata Lama mufradat qadimah wa ma'rufah insyaallah. Heeh. Hmm. Apakah towafaqun bi setuju dengan ana di sini? Heeh. Nah, karena katanya uh, semua tidak ada yang baru insyaallah kan? Heeh. Nah. Ada insyaallah, ada beberapa yang mungkin yang baru. Tapi sebagian besar alhamdulillah bukan mufradat yang baru saja kita dengar. Heeh. Antum nanti bisa bisa nanti mungkin nanti antum dari pengetahuan antum sebelumnya mengenai beberapa makna Mufrodat lalu antum lihat lihat beberapa kalimat di sini, antum bisa mengira-ngira apa maknanya? Baik, kita sama-sama uh, dengarkan kembali, kita baca dan kita jelaskan sedikit demi sedikit beberapa kosakata yang kiranya perlu dijelaskan. Ad-rasul Al asyiru. Al-hiwar hunna yaduru bainan wa man Hamid Hamid Muhammad alhiwar yaduru bayna Ahmed wa Muhammad, wa Muhammad. <coughs> Man anta? Ma ana man anta ya khil kirim? Hay ya akhwan ajibu juma'atak. Man anta? Siapa, Siapa ya? kamu? Siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati. Hay ya akhwan tarjimat. Saya, saya mahasiswa di Universitas saya mahasiswa di jami'ah di al, al jamiah di sini uh, menggunakan alif lam, menggunakan di alif lam di universitas, di di universitas, di universitas yang sudah makruh di sini. Buku ini uh, dikeluarkan al, al Jamiah mana, Irfan? Madinah. madinah Al-Madinah. Mana Wah? Al-jamiyah islamiyah bil bil Madinah al-Munawwara. Jadi sini sepertinya bisa kita uh, terka, Bisa kita duga di sini al jamiah atau purgunting di sini adalah al jamiah al-Islamiyah di Madinah. Ana talibun bil jami'ati saya mahasiswa di Jamiat. di perguruan tinggi atau di universitas A anta talibun jadidun a anta talibun jadidun terjemah kharidwan a anta talibun jadidun a anta talibun jadidun? jadidun apakah kamu uh, mahasiswa baru Naam Naam, ana talibun jadidun. Hmm. jadidun Naam, ana talibun jadidun Naam, ana talibun jadidun Iya, saya adalah siswa baru Naam, jayid Min aina anta Tarjamat takhir Kirim Anta ya Muhammad, Sheikh Muhammad Min aina anta Dari mana kamu Naam. Ana minal Hindi Saya dari India Jayid Masmuka Ah, ya, Ridu, Ridu, Muhammad, Fadal Masmuka siapa namamu? 6. Nah. Lihat mas muka siapa? Mu. Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Nama saya? Nama saya Muhammad. Sah, Muhammad sahih. Sahih. Ismuhu Muhammad. Muhammad. Ismi Muhammad. <todic> Ismi Muhammad. Ah ila hun afhimtum ikhwan? Sama sini bantu paham? Fahim. Fahim tak akhu Karim? Tayib. Maindho saut? Ha? Maindho hum saut? Istihya ya yani. <todic> Wa man hadzal Dan siapakah pemuda ini yang bersama denganmu? siapa pemuda ini? ini yang bersama kamu, maka yang bersamamu. Faham tu, Mekhan? Faham lah. Hua zamili, hua zamili, hua saiqi, hua sahibi, hua, ah, zamili. Bukanlah zamil? Semua. Teman Cariq, sahib, zamil, saiq, sahib, ah? Mufrojal al-jadida. Aina, ada, ya, betul. Ini diutabar mufrojal jadida, Hwa zamili dia adalah temanku atau kawanku atau sahabatku. Ah huwa ayodhan minal hindi. Ah huwa ayodhan minal hindi. Hmm. Terjimlah nah ikhwan. Hayah, jemian. Ah, apakah, dia apakah, juga dia dari India? India? apakah dia juga dari India? Nah, apakah dia juga dari India? Sah. La huwa minal yabani. La huwa minal yabani. Ya. Terjimlah ya ikhwan. Dia, um, dia dari dia dari Jepang tidak atau bukan dia dari dia dari Jepang Sahlun bahasa kedal ikhwan benar Sahlun Sahlun gidan para nah, ha? nama ya khay masmuhu masmuhu hmm tadi masmuka sekarang masmuhu masmuhu masmuka mas, karis itu artinya anta kamu masmuhu Hunya di situ ikhwan ya, ma mana huuna huwa huwa siapa nama dia hmm. siapa nama dia Ismuhu Nama dia Atau namanya Hamzatu hmm. Dia no. temannya si eh, man? Temannya Allah. Muhammad Siapa ini eh. Namanya Allah. Allah. Allah. Hamzat Allah. Hamzat Soh, Soh. Allah. Soh. Allah. Sahib. <laughs> Ismuhu Hamzatu Namanya Nama temannya siapa Muhammad Siapa Hamzatu Dari mana Hamzatu ini ikhwan? Dari Jepang Ah, Minar Yabani Soh La huwa. Minyak ban. Malu kata ya Muhammad. Malu kata ya Muhammad. Macamana malu kata? Ma apa? Bahasa, bahasa kamu. Malu bahasa Ka. kamu. Kamu apa bahasamu ya Muhammad? Tawapan dari India. Berarti bahasanya apa ya kawan? Urdu. tadi kalau antara tadi malu kata bahasamu. Seorang jawabannya logati ada ya di situ hmm. ya di situ artinya saya ana hmm. logati bahasa saya atau bahasaku al urdiyatu al urdiya bahasa urdu. urdu bahasa urdu nah pun allah pakistan itu urdu pakistan dan bangladesh ايضا no. logatum ha kira Ahia lughatun sahlatun Hamid yas'al eh, Muhammad Ahia lughatun sahlatun Ma mana ahia ah apakah, apakah ia bahasa, bahasa. bahasa. Bah Dia atau bahasa lughatun sahlatun bahasa yang mudah Mudah Nanti menanya sama orang yang dia dia pasti bilang mudah <laughs> Naam hiya lughatun sahlatun Naam ya dia ya bahasa ya, yang mudah. Nah, hmm. طبعا ruwa huwa asahibul lugha ya'ni. <laughs> ya, <sorry. laughs> Kalian tadi sama antum bahasa Sunda mudah kan? Antum ya. orang Sunda pasti bilang, "Iya, mudah." <laughs> Tapi kalau kita <laughs> anak ya. bahasa, bahasa Sunda susah, ya, anak enggak tahu susah. <laughs> nah, tepat. Jadi, nas hiya lughatun sahlatun, ya, dia bahasa yang mudah. Mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu wa dan hamzah ma lughatuhu apa apa bahasanya lughatuhu al-yabaniyatu hmm, terjemah ikhwan bahasa Bahasanya bahasa jepang, bahasanya, bahasa jepang. Bahasanya, bahasa jepang. jepang. wahia lughatun sa'batun so binisbati muhammad wahia lughatun sa'batun so dan dia bahasa yang susah. Susah. Susah. susah tentu bagi muhammad susah bagi si hamzah la, lais sa'batun سهلته وهي لغات صعبتن. Antum lihat di sebelahnya ini ada cara contoh bahasa Jepang. Faham Allah simbol-simbol ini. Nah Aina abuka ya Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Nah, terjemah ya ikhwan. Di mana bapakmu ya, Muhammad? Di mana bapak Muhammad? Abī fil Kuwait. Abī fil Kuwait. Bapakku atau bapak saya di Kuwait. Kuaid. Tadi Muhammad mana, orang mana ya, kawan? Orang... Min Aina huwa? India, India. Minun Hind India. Mm. Abu Hufi Di Kuwait Huwa tabibun syahirun Masya Allah Huwa tabibun syahirun Dimana Masya Allah? Tabibun yang <shahirun> <tabibun tabibun tabibun yoktarian> syahirun Terkenal I hmm. Abi, bapakku di Kuwait Berarti keluarganya tidak tinggal di India sepertinya Iya Tinggal di Kuwait Wa ayna ummuka Mama tabibun syahirun ya ikhwan. Dokter ya. Terkenal atau masyhur nah. Wa aina ummuka? Dan Dimana ibumu? Ummuka, Kamu. Kamu. Abuka, ummuka, apa lagi? Lugatuka, kafir situ Yahwan maknanya anta. Anta. Santai fi. Wa aina ummuka dan dimana ibumu? Hiya ayodon Hiya Hiya sini kembali ke siapa ya kawan Om, Om. Om. Dia Ayodon juga Fil kuwait ma'abi Juga di mana ya kawan Di kuwait Juga di kuwait bersama Ayah oh. Hiya mudarrisatun hunak Oh hiya Mudarrisatun hunak Dia Guru, guru di Guru di sana Hunaka di sana Nah milah hunak faham Faham nih. sini Insya Allah paham ya. Faham. Nah, ada mufrodat yang masih belum paham ya kawan. Coba ditanyakan silakan. Tepaton. Ma'inda Allah. Ma'inda Kumb. Baik. Azahabta ilal Kuwait ya Muhammad. Azahabta ilal Kuwait ya Muhammad. Mana hmm. A? Apakah? Azahabta. Kamu telah pergi. Kamu telah pergi ilal Kuwait ya Muhammad. Ke Kuwait. Hmm. Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Jawabannya Naam, dhahabtu. Dhahabtu. Naam, dhahabtu. Ya? Saya, Saya pernah, pernah pergi ke sana. Wa zamiluka ayna abuhu? Hmm. Wa zamiluka. Wa dan zamiluka? Teman. Temanmu. Anta lihat zamili di uh, halaman 54 atau di sini sekarang? Nah. Zamiluka. zamiluka. Abuka, ummuka, lugatuka, alkafuna bi mana? An Anta. Wa zamiluka dan temanmu Aina abuhu Mana bapaknya Fil bayt abuhu ha? Aina abuhu dimana bapaknya fil Abuhu fil yaban Abuhu fil yaban. fil yaban Abuka abi Sekarang di sini Abuhu Kita hmm. lihat perubahan perubahan ini ya kawan Abuka bapakmu Ab Abi Bapak saya Abuhu Bapaknya, bapaknya. Hmm. Femtom Abuhu fil yabani Bapaknya di Jepang Huwa tajirun kabirun Masya Allah. Tajirun Kabirun Kabiru. Pedagang yang Besar, Besar Masya Allah ah. Alaka akhun ya Muhammad Alaka akhun ya Muhammad hmm. Mana alaka Laka Apakah kamu punya. Kamu, punya. kamu punya Apakah kamu punya akhun Saudara. Saudara wahai Muhammad, apakah kamu punya saudara wahai Muhammad? Saudara laki-laki, sa. Naam, saudara laki-laki, sa. Akhun di sini saudara artinya saudara. Laki-laki. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Nah, bisa adik bisa. Bisa. bisa laki -laki. kakak. Naam li akhun wahidun. Oh, naam ya li. Antum lihat laka Jadi, li. Kamu punya li. Jadi, saya punya. punya. punya. Akhun wahidun. Seorang saudara laki-laki, satu saja ternyata saudara laki-lakinya. Ismuhu namanya Usama. Usama. Nah. ma'i Huna fil Madinah Wahwa dan dia mai bersama ah, bersama saya, bersama saya. Huna mana Hunah di, di sini fil Madinah fil Munawwarah di, di Madinah Madin. Madin. Madin Munawwarah. Masya Allah betul bisa jadi mungkin dia seorang mahasiswa juga. Nah. nah. Wali ukhtun wahidatun. Hmm. Ternyata belum selesai ya, Kawan. Wali dan saya punya ukhtun saudara perempuan Sudara. wahidatun satu. Sudara. Punya satu Sudara. saudara perempuan. Ismuha Zainabu. Hmm. Ismuha Zainab. Zainabu, ismuha, antum lihat sini sekarang. Ha. Tadi ismuhu sekarang ismuha. Apa makna ya ikhwan? Zainab. Ya, makna ha dia. Dia. tapi di sini untuk perempuan. Untuk perempuan. Ismuhu untuk laki-laki, ismuha untuk perempuan. Perempuan. Wa ali wahidatun dan saya punya saudara satu saudara perempuan, ismuha namanya Zainabu. Zainab. Wahia fil iraki ma' zawjiha oh wa hiya dan, dan dia? dia fil irak di, di irak iraq ma' zawjiha bersama suami. suaminya zawjuha oh. muhandisun zawjuha muhandis muhandis suaminya seorang Arsitektur nعم جيد arsitek nعم طيب Ainda kah ya Aki, ainda kah, apakah kamu punya? Tadi di sini laka, di sini yang sekarang menggunakan inda, inda Apa bedanya ya, Kwan? Dengan laka dengan indaka Kalau inda untuk di, kata benda. Inda biasanya digunakan untuk kata benda. benda. Apakah kamu punya? Kepunyaan di sini maksudnya benda. benda. Kalau Alaka, apakah kamu punya, berarti sini laka biasanya untuk orang, biasanya. Alaka, alaka ahun, apakah kamu punya, saudara laki-laki, jadi tidak tepat kalau anda bilang. I'm aindaka ahun, la, aindaka ahun, la. Yang benar, alaka ahun. Al al aindaka sayaratun ya ahi, apakah kamu punya mobil Mobil, wahai ahi. Nah, sini siapa yang tanya? Muhammad. Muhammad, Muhammad, soh. Muhammad, yadi, nah. Nah. Hamid yang bertanya. Yang bertanya Muhammad. Ahmad ya kul Muhammad. Apa jawabannya? La, la. la. ma indi saya la tidak. Ma indi, lihat antum lihat jawabannya. Ma endi saya tidak punya. Ma di situ artinya tidak. Nafiah. Ma indi, saya tidak punya sejaratun mobil. Indi darrajatun indi darrajatan darrajatun saya punya sepeda darrajatun sepeda atau bisa jadi di sini artinya motor bisa jadi di sini artinya motor <tuk> hamzatu indahu sayyaratun hmm. hamzatu Indah indahu sayyarah hamzah... ya. indahu sayy ya, ya, ya. hamzah indahu dia punya Sejarah. Tumia punya mobil. Beri Muhammad tidak punya mobil? Siapa yang punya? Hamza. Hamza. Aliselhad adalah aksi, akhir. Balas. <laughs> aksi. <laughs> <laughs> Tapi, hadi fakihnya, ini doa Arab, ha? Doa Al-Khair, insya, ah, ya ha, insya Allah. Tapi, ha. Fahim tum ya, kawan. Ha, ada jawap. Sahim na, insya Allah. Faham, masya Allah dialognya. Anak minta paham dengan uh, jawabannya dengan yakin ini. Fahim tum. Fahim. Fahim, terakhir-akhirin. Antum. Faham insyaallah. Baik, kita baca sekali lagi, ikhwan. Kita baca sekali lagi antum ee eh, direnungkan tadi makna yang baru saja sudah kita jelaskan tadi. Anak ta'aban man yaqra lana Kalau dari itu ana qira. Amin. Amin. Man anta Ana talibun bil jami'ah. tanya ter yang baik Man man anta? E, siapa kamu? Naam. Saya adalah salah satu mahasiswa dari universitas ini. Jayid. A anta jadidun? Apakah kamu mahasiswa baru? Naam. Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya adalah mahasiswa baru. Naam. Ya, saya mahasiswa, mahasiswa. baru. Jayid. Min aina anta? Ana minel Hindi. Terjem? Dari mana? Asal kamu? Nampak. Saya dari berasal dari India. Nampak. Saya dari India. India. Nampak. Berarti siapa yang dari India di sini, ya, kawan? Hamid atau Muhammad? Uh, Muhammad. Muhammad. Hmm. Nampak. Mister. Masmuka ismi Muhammadun. Nah. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad. Nampak. lihat perubahannya ya, kawan? Ismuka jadi ismi. Ismi. ismi... <coughs> Al-kaf ismuka di sini artinya anta. anta, ismi ya di sini artinya ana, ana. ismuka namamu, ismi nama saya. Waduh jelas, waduh, baik. baik. Nah, wman hādhal fata lādi ma'aka, huwa zamīli. Nah, terjemah awalan. Siapa pemuda yang bersama kamu ini? Nah, siapa pemuda? Yang ini yang bersamamu. Nama. Hua. Hua Zamili. Dia adalah teman saya. Nah, Lihat sini panjang ya kawan. Hati hati. Hua Zamili Wazamili. dia. Teman saya. Teman. Nama. Fodil. Ahua ya kawan. Minel Hindi. Apakah dia juga dari berasal dari India? Tak. Hmm. Hua Minel Yaban. Tidak. Dia dari Jepang. Nah, jadi, siapa yang dari Jepang di sini ya kawan? Man Minel Yaban? Uh, Muhammad. Uh? Zami ini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 Al Urdu ya. Apa bahasa kamu ay Muhammad? Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Nah. Eh, ia Sahlatun. Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang susah? Ya. Sahlatun? Nah. Eh, apakah dia bahasa bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Nah, apakah dia bahasa yang mudah? Nah. Jawabannya. Nah, ia logo Sahlatun. Nah. Ia bahasa Urdu lah bahasa yang mudah benar antum bicara dengan orang yang bisa, bisa bahasa Urdu ya maka <laughs> pasti dia bilang sahna aba hamzah nah stay yakri stay merata ya a hamzah wa hamzatu ma lugatuhu lugatuhu sa'batun aina an tarjim awaran al akhir karim dan dan hamzah Uh, apa bahasanya antara perubahan ya kawan logo ti logo tuhu logo tuka antum paham mana kap sini logo tuka ya kawan anta kamu anta logo ti alia kau ana ana, ana logo tuhu Uwa tuhu dua dia. dia nah sistem akhir kirim bahasanya adalah bahasa Jepang dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit nah jadi Aina abuka ya Muhammad Dimalakah ayahmu wahai Muhammad Abi fil kuwait Ayahku di kuwait Hua tabibun syahirun Dia seorang doktor yang terkenal Jayid. Wa aina ummuka Dan di mana ibumu Hiya aidan fil kuwaiti ma'abi dia juga bersama ayahku di Kuwait. Naam. Dia juga di Kuwait bersama ayah saya. Taib. Labas. Hiya mudarrisatun hunak. Dia seorang guru wanita di sana. Naam. Adhafta ila al-Kuwait Muhammad? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam. Zahabtu. Iya. Ah, ya, aku pernah pergi. Naam. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu, di manakah ayahnya? Jaaid. Abuhu fil yabani. Nah. Ayahnya di Jepang. Naam. Huwa kabirun. Dia seorang pedagang yang kaya, yang besar. Yang besar. Nah. Jaid. Alaka akhun ya Muhammad? Apakah engkau mempunyai saudara laki-laki, wahai Muhammad? Naam. Li'akhun wahidun. Ia, saya memiliki seorang saudara laki-laki. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Wahuwa ma'i huna fil madinatil munawwarah. Naam. Dan dia bersamaku di sini, di Madinah al munawwarah. Naam. <coughs> wali ukhtun wahidun ismuha akhir, wali ukhtun? Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Nah. Dan aku juga punya seorang saudari uh, perempuan namanya Zainab. Naam. Nah. Wa fil Iraqi ma'a Dan dia di Iraq bersama suaminya zawjuha muhandis suaminya insinyur seorang nah. insinyur ja'in a'indaka sayyaratun ya akhi apakah kamu punya mobil wahai saudaraku la ma'indi sayyaratun tidak saya tidak punya mobil nam sa'indi darrajatun saya hanya memiliki sebuah sepeda taib nah bas Hamzatun Hamzatun Hamzatun Indahuh sayyaratun Hamzah Dia punya mobil Jai Nah Adunnu wadih insyaAllah Wadih Wadih Kararna Merat Kita ulang berkali-kali Dialog ini Dan kita Ulang berkali-kali penjelasannya Sekarang ma Mabakia illa an nakra' jama'atan Hai ikhwan Nakra' jama'atan Hai ikhwan Antum Istami'u Thumma kariru Man anta Man anta apa talib belajar? Aku talib belajar. Anta talib baru? Anta talib baru. Ya, aku talib baru. Ya, aku talib baru. Dari mana anta? Dari mana anta? Aku dari Hindi. Aku dari Hindi. Siapa nama? Siapa nama? Nama Muhammad. Nama Muhammad. ومن هذا الفتى الذي معك ومن هذا الفتى, الفتى الذي معك هو زميلي هو زميلي اه هو زميلي أهو ايضا من الهندي هل هو ايضا من الهندي لا هو من الياباني لا هو من الياباني ما اسمه؟, ما اسمه اسمه حمزة اسمه حمزه اسمه حمزه ما لغتك يا محمد ما لغتك يا محمد لغة الأردنية لغة الأردنية أهي لغة سهلة أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة وهمزة ما لغته وهمزة ما لغته لغته اليابانية لغته اليابانية وهي لغه صعبه وهي, وهي لغه صعبه اين ابوك يا محمد اين ابوك يا محمد ابي في الكويت ابي في الكويت هو طبيب شهير هو طبيب شهير واين امك واين امك هي ايضا في الكويت مع ابي هي ايضا في الكويت مع ابي هي مدرسه هناك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 ألك أخن يا محمد؟ نعم لي أخن واحد اسمه أسامه. نعم لي أخن واحد اسمه أسامه. وهي معي هنا في المدينة المنورة. وهي معي هنا في المدينة المنورة. وري أخت واحدة اسمها زينب. ولي أخت واحدة اسمها زينب. وهي في العراق مع زوجها وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس زوجها مهندس عندك سياره يا اخي عندك سياره يا اخي لا ما عندي سياره لا ما عندي سياره عندي دراجه عندي دراجه حمزه عنده سياره Hamzan itu ada di sebuah syiar. Nasri ya, Wan Syekh. Baik, ini yang dimahukan oleh Allah. Jangan kemana mana Kita akan kembali setelah kita rehat sejenak dan kita sembak tadi yang berikut ini. القران لو انزلنا quran القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum Radio Dakwah al wal Jamaah. Lidzakiri wa dzakira. Dengar jani melaka Allah Subhanahu wa kembali di frekuensi 87.6 AM dan bagi anda yang baru bergabung bersama kami Pelajaran yang ke-10 dari pembimbingan bahasa Arab yang kita kaji pada malam ini Dan telah kita baca naks yang terdapat pada pelajaran yang ke-10 ini Untuk selanjutnya Sata Baik. Nah, Bagi pada pendengar yang ingin ikut berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di 823 6543 Kita angkat perempuan yang pertama ya Sata nah. Assalamualaikum e e Dengan siapa umum di mana? Dengan umum Umair di Ceratuk Baik, selamat siap Umm Umar silakan dibaca. Tafaddali. Hmm. Ad Ad -ad nah, ya. Ad-darsul 'ashir. Ad-darsul 'ashir. Diterjemahkanmu? Diterjemahkan. Dia Jadi, ya dibaca, Hamidnya dibaca. Ya, oh, enggak, namanya tidak usah dibaca langsung saja ininya dialognya. Iya. Man anta? Siapa? Ya, kamu. Naam. Ana talibun bil jami'ati. Saya mahasiswa di universitas. Naam. Anta talibun jadidun? Ap Apakah engkau Apakah kamu pelajar baru? Naam. Naam, ana taalibun jadidan. Iya, saya pelajar yang baru. Jamis. Min anta? Dari mana uh, kamu? Ana min India. Saya dari India. Jayid. Mas ismuka? Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Naam. Nama saya Muhammad. Naam. Wa man wa man hadha al-fata alladhi ma'aka? Yang siapa pemuda ini yang bersamamu? Naam. wa zamiri. Dia sahabat saya. Jayidi. Lahuwa aibah minal hindi. Apakah dia juga dari India? Naam. Lahuwa minal yaabani. Naam. Bukan. Dia dari Jepang. Ah, Sangat. Ah, Masmu. Siapa namanya? Ismu Hamzaku. Namanya Hamzah. Naam. Ma'luga ya Muhammadu apa bahasa mu ya Muhammad enam. Luguatil Urdu ya. Bahasa saya Urdu. Tadi saya lupa bahasa Urdu. Oh, bahasa, bahasa Urdu. Nah. Bahasa saya Urdu. enam. Ah iya luguatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? enam. enam. Iya luguatun sahlatun. kaya. Ya bahasa mudah Ya, ya kfi Jazakallah khair, syukran Ayakum Allah. Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kepada Umum Di Ciladuk Taif Bagi pada pendengar yang lain Silakan anda bisa bergabung bersama kami di 8236543 Dan bagi anda yang ingin melayangkan pesan singkat di 08888763110. 887 yang kedua kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Umum di mana? Saya kongtai pesan. Mau lihat diteruskan. Takut ya. tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh. Hamzah tu malu dan Hamzah apa bahasanya? Enam. Luat tuh ya bahasanya bahasa Jepang. Enam. Wahia luat tuh sah dan dia bahasa yang susah. Sulit enam. <coughs> Aina Abu Kaya Muhammad. Di mana bapakmu ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Bapak saya berada di Kuwait. Naam. Wa tabibun shahirun. Ta, tabibun. Wa tabibun shahirun. Naam. Dan dia seorang dokter yang terkenal. Naam. Aina ummuk? Dan di mana ibumu? Naam. Ya aydun fil Kuwait ma abi. Dan dia berada di Kuwait bersama bapak saya. Naam. mudar mudarrisatun kunaka. Dan dia seorang guru di sana. Jaide. -jai. Adhhabta ila ya Muhammadu. ya Muhammadun? Ya Muhammadun, apakah kamu pernah ke Kuwait ya Muhammad? Naam, dhahabtu. Ya, saya pernah ke sana. Naam. Wa dhamiluka aina abuhu? Dan temanmu di mana bapaknya? Naam, ummu dari awal sepertinya, belajarnya ummu ya, dari awal buku ini. Iya. Masya Allah Teruskan Om Surahkan Abuhu Abuhu Filyaban Huatajirun Kabirun Bapaknya di Jepang Dan dia pedagang yang besar Masya Allah Alaka aku Ya Muhammad <coughs> Apakah kamu punya saudara laki-laki Ya Muhammad Naam li Li'akun Wahidun Ismuhu Usama Naam Iya, saya punya seorang Saudara laki-laki bernama hmm. Usama. Jaid. Wah wah mai, ahunafil. Ya Wa, aska lagi umur wahiyah mai. Wahiyah mai, ahunafil Madinatul Munawarah. Fil Madinatil Munawarah. Fil Madinatil Munawarah. Terima kasih. Dia bersama saya di sini di Madinah Madinatul Munawarah nah. wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab dan saya punya seorang saudara perempuan bernama Zainab. Nah. Wahia fil Iraqi ma'a Sekali lagi umum wa fil Iraqi. Wa fil Iraqi ma'a nah. Dan dia berada di Irak bersama suaminya. Nah. Zawjuha Muhandisun dan suaminya seorang insinyur. A indaka sayyaratu ya akhi? Apakah uh, engkau punya mobil ya saudaraku? Nah. La ma'indi sayyaratun. Indi darrajatun. Nah. Saya tidak punya mobil tapi saya mempunyai sebuah sepeda. Masyaallah. Hamzatun in... Hamzatu Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah mempunyai sebuah mobil Jai, barakallahu fikum, syukaran Jazakillah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Jazakillah khair pada Umu Aulia di cakung ya. Saya pendengar yang berikutnya Silakan Bapak yang ketiga, silakan dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Abdillah di Kerawang Tay, Silakan Silakan Umu Abdillah Umu Abdillah dari awal belajar buku ini? Iya Sudah pernah belajar Bahasa Arab sebelumnya? Belum Belum, dari baru sekarang ini Umu Abdillah sepertinya? Iya Bagaimana Ummu Abdullah, ada kesulitan? Ya, suka kepingin masuk cuma susah gitu. Oh, jadi... enggak masuk masuk susah masuk mas, mas, saya nih dalam dalam pelajaran umum. Ya, enggak sih. Alhamdulillah. Baik, silakan Ummu, fotol dibaca. Adasu asyira. Naam, adrasul asyiru. Adasu asyiru. Naam. Man anta Ana tolibun bil Nah, Di panjang pendeknya Umum Abdullah diperhatikan Ana tolibun biljami'ati Ana tolibun biljami'ati Biljami'ati Ana tolibun biljami'ati Jimnya nah, yang panjang Biljami'ati Ana tolibun bil Nah, Jangan diundari awal Cukup sebutkan biljami'ati Biljamii ah Santi. Nah, diterjemahkan omu. Saya seorang uh, Siapakah anda? Nah. Saya seorang mahasiswa di universitas. Nah, Mister. Ah, anta tolibun jadiun. Apakah anda mahasiswa baru? Nah. Nah, anta tolibun jadiun. Nah, sekali lagi omu Afan. Panjang pendeknya tolibun. Nah. Ana talibun jadid. Nah. Benar, saya mahasiswa baru. Naam. Min aina Antah Dari manakah Anda? Naam. Ana minal Hindi. Saya dari India. Jaid. Mamuk. Masuk kah? Naam. Siapa nama Anda? Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Naam. Wa man hadha fatal Man hadza fatal ladhi maka? Naam. Siapakah pemuda yang ada bercanda anda? Naam. Huwa Dia sahabat saya. Jaid. Ahwa ai hindi Apakah dia berasal dari India? Naam. Apakah dia juga? Ahwa ai hindi Apakah dia juga berasal dari India? Naam. La huwa minal al-yabani. Min al-yabani. La huwa minal al-yabani. Mas Masmuhu. diterjemahkan amu tidak? Tidak, dia berasal dari Jepang. Baik, barakallahu fikum. Syukran amu. Jazakallahu khair. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelanjutan dari nas, kita berikan kesempatan untuk ikhwan, Pendengar ikhwan di 8236543, kita berikan kesempatan 3 orang untuk pendengar ikhwan. Dan bagi Anda para pendengar akhwat yang ingin bergabung Dipending sementara dan kita angkat penonton selanjutnya. Assalamualaikum Muhammad, Muhammad. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Aisa di sekarang. Ah, Silakan Abu Aisyah, diteruskan. Masmuhu? Masmuhu. Ismu Hamzah tu. Naam. Di... Wa lughatuka ya Muhammad? Eh, min fadhlik ya akhi, terjemahkan oh, awalan. Siapa nama siapa namamu? Siapa nama? Siapa namamu? Siapa namanya? Siapa namanya? Nam, namanya Hamza tu. Nam, ya Muhammad. Apa bahasamu ya Muhammad? Nam, lugotil Urdu, lugotil Urduiah. Nam, bahasanya Urdu. Bahasa? Bahasa Urdu. Bahasa saya? Bahasa saya Urdu. Nam, ahiya lugotun, hmm. ahiya lugotun sahlatun. Nam. Apakah bahasa bahasa mudah? Naam, apakah dia bahasa yang mudah? Apakah dia bahasa yang mudah? Naam. Naam, ya sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Naam. Wa hamzatu ma lughatuhu. Dan apakah bahasanya dan apakah Dan Hamzah? Dan apakah bahasanya Hamzah? Naam, bahasa Thai. Mustamiy. Lughatuhu al-yabaniyah wa hiya lughaton sahbatun. Naam. Bahasanya Jepang. Nampak dan dia bahasa yang mudah. Ah ha? sahabatun? Tak eh, dan dia bahasa yang susah. Jadi dah Aina? Aina buka Muhammad. Di manakah bapakmu ya Muhammad? Abi fil Kuwait, wa tobi bun sehirun. Nah. bapak saya di Kuwait. Dia seorang dokter yang mahir. Terima kasih. Shukran akhir. Jazakallah khair. Hayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Abu Aisa di Cikarang Ya silakan bagi pendengar ikhwan di 8236543 dan kita lanjutkan ke selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Aisan di Bogor. Baik. Nggih, fadhal ya Abu Ihsan. Istamir. <coughs> wa ayna ai, ummukah? Wa ayna ummukah? Wa ayna ummukah? Naam. Dan di mana ibumu? Jaidah. Ya, I don't feel Kuwait di Mahabi. Nah. Dia juga di Kuwait berserta, berserta bapakku. Naam. Dia mudarrisatun hunaka. Dia seorang guru di sana. Naam. Adhaabta ila al ya Muhammadu? Apakah kamu pernah ke Kuwait ya Muhammad? Naam. <tuh> Naam, dhahabtu min nar. Aku pernah ke sana. Jayyid. Wa bi luka, aina abuhu? dan temanmu di mana bapaknya Nah temanmu di sini kepada siapa Abisan Eh uh, siapa di sini temannya Ha uh, us, uh, Usama, uh, eh Usama Alhamdulillah Hamzatu Hamzatu Naam nah. Istamir Abu Hufil Yabani Bapaknya di Jepang Naam Wa tijrun kabirun Dia seorang pedagang yang besar Naam Alaka akhun ya Muhammadu Apakah engkau punya seorang punya saudara laki-laki, ai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Aku punya seorang saudara laki-laki. Naam. Ismuhu Usamah. Namanya Usamah. Wa huwa ma'i. Buna fil Madinatul Munawwarah. Naam. Dan dia di sini bersamaku. di Madinah Munawwarah. Naam. Wa li wahidatun. Ismuha Zaidbu dan aku punya seorang saudari perempuan namanya Zainab. Nah. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Dan ia di Iraq beserta suaminya. Naam. Zawjuhu nah. Suaminya seorang insinyur senior. Naam. Aindaka sayaratun ya akhi? Sayaratun, Aaid. Aindaka sayaratun ya akhi? Apakah engkau punya mobil, Ayah saudaraku? Naam. La. Ma indi saya ratun Tidak, aku tidak punya mobil nah. Indi darah jatun Aku punya sebuah sepeda Hamzah tu Indahu saya ratun Hamzah punya sebuah mobil Masya Allah, jadi ya Aba Isha Aba Atom, dari awal belajar bahasa Arab ini, buku ini? Uh, ya uh, Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Uh, dulu di sekolah set. sekolah di mana ma? uh, di sekolah ketika ini nah uh, di tingkat madrasah Sanawiyah oh masyaallah hayakumullah syukran nah abisan jazakallahu khair waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh taip sat ya kita angkat pertanyaan dari pesansif ya. ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke asan singkat kita ada yang pertama iya assalamualaikum warahmatullahi Sakinah apa dalam hiwar tersebut? Memakai bil jamiati tidak fil jamiati. Nah, bisa terlibat. bisa antum gunakan bi, bisa antum gunakan fi, mafi mushilah insyaallah. Bisa dulunya fi atau bi. Nah. Baik. Pertanyaan yang kedua. Pada halaman 56 ya. 56. Nah. Ma dan zaujuhha. Ma'a ma zaujiha kemudian ada lafaz yang zaujuha apa perbedaannya mohon penjelasan Ya dari Abu Lukman Siapa? di Bekasi Nah dari antum ikhwan apa beda antara ma'a zaujiha dengan zaujuha di sini Kenapa zaujiha di sini majrur ma? Karena ada ma'a ada, ada, harf harf ada harfun al-jarr Al <lists> harf maka dia majrur zaujiha bukan zaujuha jadi ma' zaujiha, arabun zawjuhha, kenapa dia marfu'? Kenapa dia dhamma? Karena tidak di tidak, tidak, tidak. tidak didahului oleh harbujar dia bukan posisinya sebagai mudhaf nilai maka posisinya situ sebagai marfu' dhamma saja, wallahu a'lam. Wallah. Terkait dengan dari Abu Muhammad Di Cikarang Ustaz. Ya, ada berapa arti kata ma' Ustaz? Ma'. Ah, ma' di sini bisa berarti banyak-banyak sekali maknanya. Bisa ma artinya di sini Alladi yang bisa ma di sini artinya annavi penafian atau ma bisa bermana almasudariah banyak sekali maknanya tapi di sini yang sudah kita pernah Lewati e, sepertinya berdua ma yang artinya Alladi dan ma yang artinya annafiyah Wada war. Pertanyaan berikutnya sah. Kenapa ya. lafadz hamzah dengan hamzatu tidak hamzatun? Sudah kita bahas sebelumnya. Apa sudah ikhwan kerana dia ada isim-isim uh, yang memnuh minasarf. Uh, dia termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Dia kedudukannya sama seperti Fatimah tu, terus Zainab. uh, Zainabu. Kemudian apa lagi, Fani? Aisyah tu. Dan nama-nama perempuan yang lain ya. Baik yang menggunakan takmar buta wapun yang tidak menggunakan takmar buta, dia memnuh minasarf tidak boleh diberikan tanwin. Allah warrat. Mungkin um, satu lagi sebelum kita lanjutkan kata afwan. Sir. Afwan. Ia ya, digunakan untuk apa saja? Sir? Ya afwan bisa untuk menjawab uh, kalimat syukran Afwan maaf. bisa berarti afwan di sini artinya minta maaf. Uh, maaf uh, dan dan itulah diantara maknanya. Tolong. Terus <tip>, kita lanjut. Terus kita masuk ke cahaya ini. Latihan-latihan untuk lah kita afwan. Ya Masya Allah sudah malam sepertinya sudah mulai ngantuk ini. Nah kita siap lanjutkan? Iya. Baik, tanarinun. Nashrab alqahwa awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Enam. Baik, tanarinun. Nastamer, kita lanjutkan. Latihan-latihan. Ajib 'anil asiratil atiyah. Ajib. Maksudnya ajib? Jawablah. Jawablah 'anil asira? Pertanyaan. dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al atiyah. Berikutnya. Berikut. Hmm. Ini sepertinya Eh, ada pertanyaan yang eh, sifatnya bebas ada di sini yang sesuai dengan cerita. Nah, antum hati-hati di sini, antum pahami dulu soalnya. Antum pahami dulu soalnya, karena paham soal itu sudah merupakan modal yang yang baik gitu. Kalau sudah paham, insya Allah antum tinggal mencari bagaimana jawabannya. Type mania kala, mania kala meman dari siapa? Dari antum yang terakhir kiri wajib anil as'ilatul atiyat. 1. Ma ismuka? Ismi Muhammad Ismi Muhammad atau ismi Ridwan. Ismi Ridwan. Ma Siapa namamu? Jawabannya? Ismi Ridwan atau ismi Hamzah atau yang lainnya. Jadi kalau anda tanya ma ismuka, jangan jawab ismuka. Jawabannya ismi. Ismi nama saya sebutkan nama yang antum maksudnya. 2 pada akhir Karim. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Jaid. Dito dimakan dulu kalau bisa. Min aina anta sekali lagi. Min aina anta? Dari mana, dari mana kamu? Naam. Ana min Indonesia. Jaid. Saya dari Indonesia. Masyaallah. Baik. Naam. Salat akhir kirim Ma lughatuka?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 di mana bukan dari mana ayna di mana sekarang Aina abuka di mana bapakmu di mana sekarang abi fi masalan baiti abi fi fil baiti fi fil baiti jid Aina baito abui ka abi ka fi ayna fi jawa wala fi jakarta wala fi Bekasi di Jawa di Jawa jid nah la bas 5 qala akhir 5 man man ba'da wala 5 Aina naomu kak. Dan di mana ibumu? Nampun. Uh, ibu di Filipina itu. Ibu? Filipina Wa wa, bayi tu ibu kak di Bogor. Namp. Tadi, labas. Sita, fajar. Sita. Alakah akun, Li akun wahidun hunak Daib, naam Alaka akun, apakah kamu punya? Saudara laki-laki, naam Jika lagi jawabannya, naam Naam, li akun wahidun huna Nasya Allah, ya saya punya saudara laki-laki di sini, naam Sabah, sudah berakhir-akhir Alaka ukhtun. apakah kamu punya saudari perempuan? Naam Naam, li ukhtun wahidatun Wahidatun? Hakikatan? Hakikatan Lalu, saya menjawab jawabannya رجل رجل رجل بالأصل الشريط يعني نعم لا يا أخي فضل يا أخي لا بس استمر يا أخي ثمانية ثمانية أعندك سيارة نعم إندي سيارة جميلة ما شاء الله أعندك سيارة أبقى قابوني موبيل جواباني أبقى آخر كريم نعم, نعم. إندي سيارة جميلة مم. ما شاء الله أمتازي Paham Muhammad? Stabil. Tisah. Ainda kau Apakah kamu punya sepeda? Nah. Ainda ada wahidatun. Masya Allah. Saya punya. Saya punya satu sepeda. Satu sepeda lah. Das. Alhamdulillah. Ansharaih. Ansharaih. Ainda kau pahamun? Terjemahan awaran. Apakah kamu punya pulpen pen? Nah. La. La. Teruskan. Ainda La ma indi ma indi in kolamun La ma indi kolamun Atau mau bilang apa tadi sebentar Jaki? Ya, Tidak? Ya. Saya punya buku begitu langsung nonton oh, La indi kitabun La bas. La indi, indi kitabun kita. Ladi indahu kitab pelaku dan yakuna indahu kolamnya Baiklah, oh, <laughs> ada asyar sebelas Mana yang kera, ya Khir? La nah, indahkan daftar 6 Indi daftar 6 nah. Ain deka Apakah kamu punya buku tulis? Jawabannya. Ya. Ya, saya punya. buku tulis 12 ashar. Tepatlah. Itna ashar. Abuka Tajirun. Namp. Abi Tajirun Swirun Madi. Masya Allah. Namp Abi Tajirun Swirun Madi. Madi. Madi. Madi. Mau Lalu. Fil fil yani. Fil mabdi. Fil zaman. في الماضي في الماضي تقول في الماضي. نعم أبي تاجر قديم في, في, الماضي, في لا الماضي لا بس ما في مشكلة صحيح <تصفح> ثلاثة عشر لا <تصفح> أنت تتفنن <تصفح> في الجواب <الجديد>. يعني <تصفح> ثلاثة عشر يعني أين محمد محمد من الهند محمد من الهند انظر في النص محمد من الهند صحيح؟, صحيح صحيح صحيح نعم نعم السلام عليكم الكريم صحيح أربعة عشر. أربعة عشر ما لغته لغته أردية ااا ال ااا لي لغته الأردية نعم, نعم لغته الأردية نعم لغة من هنا لغ... بس محمد إنسان محمد بس محمد أحسنت. خمسة عشر يا محمد خمسة عشر أين أبوه ديمانakah آيَّهِنَّ نعم أبوه في الصين أبوه في مس... في الصين في العراق أستد في... محمد أو محمد محمد يا أخي في العراق في العراق صحيح صحيح في العراق لا <تصفيق> <تصفيق> في الهند <تصفيق> ولا <أو> العراق أبوه هنا أبو أبو محمد هنا يا أخوان هنا محمد في في الكويت نعم خبص ماشي نعم أبوه في الكويت في الكويت أبوه كله أبي هنا أبو محمد أبو محمد طيب بلا بس ستة عشر يا فريهين ستة عشر نعم Aina um Aina um Aina ummu ummuhu Aina ummu Aina ummuhu Di ibu ibunya? Ya ke sini kembali ke siapa? Farin. Ibu punya siapa sini? Ibu punya siapa? Ha? Muhammad. Naam. Di ibunya Muhammad? Iya, ayo. Naam? Wei. Huwa iya? Iya fil Kuwait. atau ummuhu? Iya ايضا, ummuhu ايضا fil Kuwait. atau hiya ايضا. Wilkuai Tahsant Sabah Ta'asher Fatulah Syif Sabah Ta'asher tujuh belas Sabah Ta'asher min aina hamzatu enam hua mm -hmm. uh, hua hua fil yaban hua min min aina hua min aina hamzatu hua min hua min minal yaban hua minal yaban nah kita kor hua fil yaban hua min ha minal min ما لغته؟ لغته اليابانية لغته, لغته صحبته لا يخفي لغته اليابانية نعم يابانية. نعم جيد قال لي أخي تسعة عشر تسعة عشر أين أبوه؟ أبوه في اليابان أبو من هنا؟ أبو, أبو حمزة. حمزة. طيب أبوه في, في, في اليابان, اليابان. وتاجر كبير يخفي. نعم على <تصفيق> تاجر زيادة قال لي أخي عشرون؟ عشرون Aina Zainabu, Hia fil Iraki ma'zoujiha. Nampi dia fil Irak ma'zoujiha dia di Irak bersama suaminya. MashaAllah. Tapi. Wajud 20. Wajud 20. Aina zoujiha di mana kah suaminya? Zoujiha fil Irak. Zoujiha fil Irak? Ia juga. Nampi. Suaminya berada di Irak. 6. Ya. Suaminya di Irak. Ya. 22. Fadala akhd 22. 22. Berapa itu 22? Hah? Dua bulan? 26. Az-zawj az-zawjiha mudarrisun. Az-zawjuha. Az-zawj az Terjemahkan dulu lah Karin. apakah suaminya guru? 6. Jawab Naam. La. Nama ulah la la zawjuha ya, muhandis. Nama la zawjuha muhandis. Muhandis, Anda nuaas ya. Antum <tip> <tip> ngantuk seperti akhir tadi. Tayib, kita taf majal. Untuk majal مستر. Tayib, bagi para pendengar yang ingin mencoba oh. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam nas ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum Iya, dengan siapa di mana? Bogor. Di Bogor ya, insyaallah. Ibu Yuyu, ada bukunya, Bu? Ada. Ada. Eh uh, Dibaca Umu, latihan yang pertama. Ajib anil asilatil atiyah. Ajib anil asilatil atiyah. Naam. 11 pertanyaan di bawah ini. pertanyaan-pertanyaan Mas buka. Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Atau kalau untuk perempuan bagaimana umu masmuki? Masmuki. Hmm. Ismi uh, Jaid Isnan. Min ainah anta. Dibaca Afwan umu. Dibaca raknau rekamnya, nomornya. Isnan. Isnan. Isnan. Isnan. Nah. Min aina anta dari mana kamu? Hmm. Anak mina. Asia, terserah dari mana umu, ana min? Minal Indonesia. Ana min Indonesia, labas. Yeah. Nah, selasa? Uh, selasa. Mana logot juga? Nah. Logoti Arabi ya. Logoti Al masya Allah. Ibu dari Indonesia di Indonesia tapi berbahasa bahasa Arab, masya Allah, mtafz. Arabah? Arabah. Aina Abuca, gimana bahasa mu? Nah. Abi? Abi fil fil bayi. Fil bayi. Nama. Lima. Lima. Ummi fil bayi ayah. Ummi fil bayi ayah. Nama. Sesta. Ada Apakah kamu mempunyai saudara? Nama. Anna Lee. Lee. Nama. Lee akun. Nama. Lee akun. Wahidul. Taib. Syukuran. Jazakallah khair. Ya. Ibu Yuyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Barakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Yuyu di Bogor. Taib. Penerpul selanjutnya. Silahkan. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ummu Akmal di Depok. Ummu Akmal ya. ya. makruh. Ma suara jangan Ummu Akmal ni. Iya. Alhamdulillah. Nih, Allah, tapi bisa serang buaya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya. Silahkan nomor. Diteruskan teruskan. Sabah. Sabah. Alaka, alaka uftun, apakah engkau mempunyai saudara perempuan? Naam. E, naam. Naam. Li uftun wahidatun. Naam, li uftun wahidatun. Disebutkan sering wahidatun ini karena memang benar satu, ya? Insya, oh, iya, satu. Alhamdulillah. Sama niya? Sama niya. Ainda ka sayyaratun. Sayaratu. Sayyaratun. Sayyaratun. La... Eh. Uh, la, teruskan. La. In ana. Hmm, ana. Ana indi uh, motor-motor apa? Darrajatun. Uh, Sepeda darrajatun. Nah, la bisa darrajatun nariatun. Oh iya. Darrajatun nariatun. Nah, la indi darrajatun. Indi darrajatun nariatun. Tayyib, na hasan. Eh. Uh, Tis'a? Tis'a, a indaka darrajatun. La. Eh ana indi darajatun nariya na, na, tun jaitla indi darajatun nariya tun na, jait la, bas asharah a indaka qolamun la ana indi eh uh... langsung nah, saja mau jangan pakai anak lagi la ya, indi la indi hakibatu Nah la bas naam 11 ai 11 a 11 a, a... A, a indaka daftarun naam نعم اني دفتر جيد اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر اعبوك تاجرون Abi Tajirun. Abi tajirun, tajirun. Abi Tajirun mahirun fi Jakarta. Masya Allah. Abi Tajirun syahir atau mahir? Mahir. Ya, ya. Nah. Di Jakarta. Taib jazakallahir. Syukuran. Ummu Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahir kepada Ummu Akmal di Depok dan ya masih ada. Nah. Bisa pertanyaan. Silahkan bagi anda yang ingin mencoba untuk menjawab di 8236543. Nah. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. dengan siapa bapa di mana? Wahid di Cibitung. Silakan dibaca Pak Wahid. Tak berapa sahaja. Eh, uh, yang mana tadi? Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas. Nah. Eh, uh, tiga uh, Min Ayna. Tiga belas. Min Ayna Muhammadun. Nah. Muhammadun min Hmm, dibuka dulu bebas saja ya. enggak dari sesuai ini sesuai dengan apa nas saya baru mulai Pak Oh saya ya, ya. <laughs> baru lapas. belajar kali ini Pak Oh iya antum dengar kan tadi kan dialognya Muhammadun minnal Jawa Minun Jawa la bas Muhammadun Jawa maka isyrah Naam la bas teruskan Malugatu Naam Lugatu Jawa Lugatu Jawi ya Jawi ya. Nama logo tuhu al Jawi Nama sekali lagi Pak nih pahmoed logo tuhu logo tuhu Jawi ya. Nama. Lah Aina Abuhu. Nama. Abuhu min bayi. Abuhu aina aina bayi tih. Abuhu bi Baitihi tih. Tidak di bayi lagi lah. Tidak lah Nama. Aina ummuh. Nama. Ibuho di baiti di di baitiha di baitiha. Ia juga, ya, betul. Ibuha di ibuho di di baiti di baitiha. Ia juga, ya, betul. Sahabat Ashar, teruskan. Min ainah Hamzatu. Hamzatu. Min ainah Hamzatu. Oh, min ainah Hamzatu. Hamzatu min. Hamzatu min Indonesia. Min Indonesia, masya Allah. Sahabat Ashar, teruskan. Ma lugu tuh, nah. Lugu tuh Indonesia. Lugu tuh Indonesia, sohi. Nah, bila atasar? Aina abuhu, nah. Abuhu di Jakarta. Abuhu di Jakarta, Sahih Abuhu di Jakarta, nah. Ishron. Aina Zainabu, nah. Zainabu Fi Bandung. Fi Bandung, lah bas. Sahih sohi. Wahidin Ishron. Aina zaituha, nah. ديما suami nya Naam, di mana suami Zainab ini? Zayjuha. Zawjuha. Zawjuha. Indaha. Ha? Zawjuha. Ismihnya. Ha, zawjuha indaha, la bas, la khair inshallah. 22, naam. Zawjuha mudarrisun. Naam. Zawjuha mudarrisun. Naam, jay, barakallahu feekum. Hayyakumullah, syukran. Afwan. Iya, jazakallahu kerana kepada Pak Muhid, alhamdulillah jawabannya membuat kita kembali bersemangat belajar. Tapi bagi para pendengar yang lain, silakan di 8236543 anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kita masih punya cukup waktu, ya, sekitar dua. penelpon kembali kita angkat di 8236543. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ummu di mana? Dengan ummu Haji. Di mana um? John Depp. John Depp. Silakan Ummu Aziza uh, dibaca dari nomor pertama. Wahid Mas Muka. Mas Muka. Nah. Siapa namamu? Uh, Taraf uh, Ummu Aziza dibaca nomornya Wahid. Oh, wahid. Nah. Mas Muka. Siapa namamu? Nah. Ismi. Tafsirah. Ismi Ummu Hadijah. Tahir. Ismi Ummu Aziza. Tahir. Lapis. Ithnan. Ithnan. Dari mana anda? Nah. Di mana kamu?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 umi si indonesia om mefi indonesia semua ha <laughs> Semuanya indonesia baik tak masalah alhamdulillah oh <gol _> fi jonggol di <laughs> <Umi fi> jonggol nah <laughs> mesti lah om mefi jonggol nah mesti tak masalah setah alaka akhun alaka alaka akhun alaka akhun nah. apakah kamu punya saudara laki-laki nعم nah. na'am li akhun salata na'am li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 Naam li... na'am li uftun. La satu, angkanya dulu. Khom satu akhawati. Na'am li khamsatun akhawati. La bas. Naam. Naam. Terakhir, na'am, jayyid. Na. Thahir 8. 8 'indaka sayyaratu? Na'am. La anna indi darajatan naritun. Nariyatun. Na terakhir, hayakum Allah. Syukran. Jazak Af khair. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bodoh. Azizah di channel. Baik ya kita beri satu anwaran kembali di 8236543 bagi anda yang belum sempat atau sulit bergabung silakan anda bisa menghubungi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa umu di mana? Umu Fitri di Jamrud. Ya. ya silakan umu Fitri. Uh, Rakom Tisah. Fadli. Tisah. A indika darwajatun Sekali lagi umu A indaka A indaka darwajatun Naam Indi, indi uh, Darwajatun Sahih A indaka Kolamun Naan. Naam uh, Indi Kolamun Jain A indaka Ahada ashar Dibaca Umurnya umu Ahada ashar Ahada ashar A indaka daftarun La Indaka Indi Indi daftarun La Tadi kalau aku bilang la Berarti jangan sebut lagi daftar La indi La indi Yang lain selain daftar e, La indi Kitabun La indi Kitabun Nah A abu e, Dibaca umum nomornya Isna Ashar Isna Ashar A abu tajirun Naam, Abi Tajirun Jiddan Tajirun Jiddan? Iya. <laughs> maksudnya apa eh, maksudnya? Tajirun, tajirun Pegagang ya? Eh, Naam, kalau mau bilang Tajirun Ghaniyun Jiddan nah, mungkin itu Tajirun Ghaniyun atau Shahirun Jiddan Sahih itu Naam, Abi Tajirun uh, ya Ghaniyun Jiddan Naam, Jid Salah sata asar Salah sata asar Min Aina Muhammadun Naam Muhammadun fi, uh, min min min apa ya? Dari mana? India. Min in min min al-Hindi. Min al-Hindi. Jayyid. 14 14 ma lugatahu Lughatuhu ma lugatuhu Lugatuhu uh, Urdu. Al-Urdiyyah. Al-Urdiyyah. Tayyib. Hayyakum Allah. Syukran ummu. Jazakillahu khair. Wa khair afwan. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, satu penumpang kembali kita berikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum Halo, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hana di BSD, Pak. BSD Serpong ya, Pak ya? Iya. Ya, silakan Abu Hana. 15. 15. 15. 15. Nah. Aina nah. Abu Naam. Abu Saba di sini. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Nama. Abuhu fil Jawi. Fil? Fil Jawi. Hah? Abuhu fil fil Jawa tak kau fil Jawa. Jawa. Nama. Labas. Nama. Labas. Nama. Hitang. Nama. Aina Umhu. Nama. Umhu fil Jawi Aijon. Fil J fil Jawa Aijon. Nama. Labas. Jawa Aijon. Nama. Jadi. Sabar tak asar? Sabar Min aina Ham hamzatun. Hamzatu Nah Hamzatu uh, Hamzatu nah. Minal Jakarta Min Jakarta lah Bas Jakarta. Nah Hamzatu Min Jakarta Nah Malu Kothu sama dibaca Affan Abu Hana Itunya apa Nomornya It. sama niat ashar maluhatuhu nubutuhu Indonesia Indonesia sahih nampak eh itaasat 19 19 nampak aina abuhu abuhu fi fi jakarta fi jakarta nampak 20 20 20 aina zainabu zainabu di Bandung, di Bandung, mana ada? Wajib dua 21 dua. Wajib dua puluh dua. Aina zaujuha, zaujuha di Bandung Aidon. Di Bandung Aidon, masya Allah. Tapi, dua puluh dua. Dua puluh dua. Zaujuha muddarrishul. Nama zaujuha muddarrishul. Nama zaujuha muddarrishul. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taib, Sepertinya uh, Waktu sudah cukup malam Dan insyaallah kita akan uh, Lanjutkan lagi pada pertemuan agar datang latian yang belum kita baca Dan terus bersemangat dan terus Melakukan merojah Subhanahu wa hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh